Rugăciunea a șaptea, în Duh și în adevăr. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, te iubim, te slăvim și-ți mulțumim pentru porunca. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inimă și veți găsi odihna sufletelor voastre. Fiindcă în sufletul tău ai pus înțelepciunea care rodește dragostea, tăria care aduce blândețe, Cunoștința care săbește smerenia, buna credință care naște sfințenia, Sfatul care ne dă liniștea și pacea, înțelegerea care luminează mintea și rodește seninătatea, Darul care vindecă sufletele, adevărul care ne dă libertate, puterea și darul deosebirii Duhurilor ca să trecem peste șerpi și peste scorpi, sabia pentru izgonirea demonilor, leacul pentru însănătoșirea bolnavilor, credința ca pecete a Duhului Sfânt, iubire pentru cu fericirii înălțarea pe calea cea luminată, cheile împărăției și Duhul în fierii, ca să putem trece prin poarta Ta și să venim în fața Ta. Dăruiește-ne rugăciunea în Duh și în adevăr, care este răspunsul cel bun al meu Postul, la judeca toto.